Azərbaycanlı müəlləyələ, hədələ, bazən cəhəb öyr cəhəbini üsün olur. Öyr cəhəbini üsün olur. Məniyələ İbn-i Gəyyəm, rəhmələlələ, əqəşəqələ, əsələ, eləməyi cəhəbdən sayırlar və bəzən cəhəbdən də üsün Çünki biz bilirik ki, hər bir vaxt hansı əməl daha mühüm olmalıdır. Yəni vəziyyətə uygun. Hal-hazırda bizə tələb olunan nedir, əq O da bu çatışmaq. Yəni, özü də görürsünüz ki, çox bu səhəbə, çox bu bölünmələr və s. hansı bilməməzliyin nəticəsindədir. Yəni, bilsələr, necə alimlərdir, cahillər susmalar, fitnə olmaz. Yəni, sus o susmayan da fitnə olur və nəticədə fikirləriq olur, zənn olur. Çünki cahilliyin bəlalığa çoxdur, həsadda və insanın aparır, ə, azmalı aparır, başqa yollara. Onun görə, yəni, Ən əfsəl yoldasınız, əlhamdülillah, sadəcə bunun qiymətini bilin və Allah-u Teala isə nəsi biləyib, çəşib isə, yəni o bilin cəmaati içindən isə göndərir, məsuliyyət içini. Yəni, oxuyun, qəst olsun ki, birinci özümüzü cahilliyyətən çıxarmaq üçün, ikinci də Allahın dinini yaymaq üçün. Allahın dinini yaymaq üçün. Yəni, başqa qəst olmamalı bizdə. Yəni, qəst olmasın ki, gəlmişik, hə, oxuduq, yəni, gəlin bura ekskursiyaya, üç-dördük Gedin, və ya, məsələn, ə, dəhslərə baxmayıncə, gedəndə heç nələməyin. Ola bilər, insan oxusun, lakin gedək heç nələməsin. O da düzgün deyir. Yəni, qəst olmalıdır ki, ki oxuyaq, gedək bunu elmin, zəkatın verir. Yəni, bu istiqamətdə getsək, inşallah, valla hər gün o məktəbdə dəhslə oxuduğun var, kitab oxuduğun var, həmçı şalad yazır, həm də mənə elə. Özələn, ən şərəfli mənə, yoldur, yəni. O yer qardaş da bax. ki, böyük şəxslərin yanında söz. o bu şey böyük alimlər olmasa da, yenə bizə görə onlar böyük alimlərdir yenə. Yəni onlardan eşidirsiz belə şeyləri. Lakin yenə də indi biz qardaş hansınız özü elə yedən iki bizə e, səbatlı qardaşlar lazımdır. Bir çalışan bir dənə səbat sifət edən olsan orada da olmasın. Məsələn, özü də fikirlə siku var. Və SNQ danışan əsas kim olur? Yəni hə, indi yəni sonra bu Yahya qırmızıdır. Allah heç biridə məsələn çox ki Mədinədə oxumuyublar. Siz məsələn Məxibdə, bəzi yerlərdə şəhrlər, yəni də yanda oxuyublar bir müddət. Amma belə Mədinədə də Amma nə qədər artıq Mədinədən çıxan var. SNQ-da. Onu yoxdur. Yəni görüşə bilmirlər. Yəni fəal də olurlar. Onu içində yoldaş məşallah dəstəyi və sair və səri. Necə olmasa da alhamdulillah, yəni fəalla. Ona görə Bana, Salam olsun. Görüşəmə. Hə. Buna görə yoldaşlar yaxşı oxuyun. Bir də e, fakültə ilə kifayətlənməyim. Çünki fakültə özünüz də bilirsiniz ki, onlar əsasları verir sənə yani qaydalara, yaşaların. Yəni, e, onu gələndə məsələnin orada suallar cür, o vaxt ki, suallardır. 10 il bundan qabaq, daşlama zamanında necə olur və s. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, məsələdə yəni, üzül bilcək, nə bilim, hakimiyyə, mən təkfir. Yəni, bələ məsələlərdir, ağır, ağır məsələlərdir bulaq. Bu məs böyük alimlər məşğul olur. Belə məsələlərla, yəni onu Göçer Fozand deyir ki, rəsulullah belə məsələlərdə hətta elm tələbəsinə, hətta yandıcığa bunu adət olmaz. Yəni təqfir məsələlərində. Belə məsələlərdə alimlərin mütədidli mi lazımdır. Lakin biz neyiyik? Biz də o cahillər, hansı Quran oxuya bilməyə, qarışıq babə Ona görə məcbur olduq ki, bu məsələlərə giriş edək. Bu məsələlər barədə məsələn, e, təvhid məsələsi qalıb Biz bugün özür bu cəhil, onu çalışırıq, camata başlarız ki, cahilli özürdür. Cahilli Nəinki, İslamda hət də İslamdan qabaq özür idi. O, Peyğəmbər sallallar üçün deyilə, o, Ebin Temiə həmişə təcrübləndirən hədis. Aram onlanı. Deyə, həmişə, mən bunu hədisi oxuyan da təcrübləndirəmim, Ebin o, hansı kişi deyə ki, mənə yandırarsınız, külmür səpərsiniz. Bu, İslamdan qabaq idi. İslamdan qabaq da özür var idi. İslam də üzrə təşkil edir ki, onun görə əlhəm də kifayə. Lakin, ya iləm deyir ki, heç bir əlim zəlliyyə Və məsələn, hamısı namaz qılmayan təkvir edir, icmadır. Bələ bir dənə fikirlər yəni. Onun görə əslində namaz qılmayan söhbəti, qədər şərdə, belə mühüm məsələ deyil. Bu, əqdə məsələsi deyil. Fisi məsələdir, nəşəq binbaq deyir. Bu, fisi məsələdir. Tüzgün deyil. Bu, adı bir məsələdir. Ola belə adam ilm tələbəsi hansı bir rəyə meyil iləyə. Ola belə. Lakin, problem nədir bu məsələni? Bu məsələni işitmək, bu məsələ dərətin əsası nəmək, bu məsələ ilə cəmaati bölmək, bu məsələ ilə təqfiri aparmaq, başqa məhsətlərə aparmaq, hans ki, də biliriz ki, bu ət məsələsi, namaz qılməyəm, Allah hə apartman dinəyə hakimiyyət. Yəni bu ixlanlıqdır. Yəni ixlanlıq mühəccə təbliğ olunur bizdə. Sadəcə cürbəcür formalarda. İndi yani, bu təfsir də bu ixlanlığın bir növüdür. Necə bilirsiniz? Sadə təlimdə yox. Məfsir təlimlərində. Ona görə də şabab belə yəni bələ, bu istiqamətdə də fəal seçimliyəm. Çünki cəmiyyət oxusa bu məsələlər barədə bizə kifayət qədər öyrənəcək. Bizə elə qaldıqda Bir dərə qardaşlardan biri gələndə İbran Rəhəylə Rəvid Rah olunan verdim o təqfiri muayyəni. Usu qalab təqfiri. Onu oxuandan sonra getdi, el oldu ki, təqfirsələr görüş oldu. Dedi ki, qanım edə, onu oxuyur, oxumasaydım. Mən cavab verə bilməyəcəydim. Baxmadan Mədinə oxuyur. Yəni, biz Mədinədə bizdə o dərinlərlə keçinlər, dəşk keçinlər. Yəni, ücudən keçinlər. O ki, qaldı dərinlilər, o sənlidir. Onu görə, va fakultdan kifayətlənmə. Xanımda olan hər hansı var. Sonra kitabevardır. Yəni çox internetə də bağlamayan, yəni, kompüter o kitabın ə, yeri heçnə vermir, internet vermir, O kitabı çalıb çoxuma sənin kitabı var. Və heç siliyə sənin kitabın Sonra əsbu və yerlərlə ofislər ona tam başqa işlər vardı. Həm şey alırsa, özə fərqən kitablana. bu istiqamətdə özü üçün ayrı bir dəftər qeydilin, fədiyyat tərəfindən hamısının ki, fəlosof, şey çünki gələndə sənin mədəni tələbəsi yəni alim kimi baxılmalı. Bir şey bilməsin, cavab verməsin. Hətta belə məsələlərdə, min həc məsələlərində izləğan fardı zordayışını məmumcül öyrədilə nə fəali. Yəni belə fikirdir Yəni məmumcül nə ki, namazın nə çapı görmüsən? Yox. Sonra deyirlər yo, siz deyirsiniz ki, əməli iman kamilindəndir. biz demirik, bu alimlərdən digan var, şərəflərdən digan olub. Biz bu, bu rəyə yinamamışıq. Biz deyirik, imanın bir şəxsi səhibindən də bir şəxsi əməlinin nəziblikiyimdir, binvardır. Yəni belə bir halda şəhə lazım deyil. Yani, mən tutmaq ki, bir məsələni sərt bu məsələ yox qardaş. Özü hətta şia hətə deyənlər şərh <coughs> ola. Səhib pula əməldir. İman getdi? Yox. Yəni, bunu görək, yadaşıqlar, o, belə məsələlərdə ən yaxşı məsələ də, yadaşıqlar, o, təməqədir. Sadəcə, nə çaşdırıb bəziləri o, islahi sözlərdə. O, bir dənəcə söz var, elə müşahidə edilir, istilə. Yəni, islahi tüm, e, kəlmələrdə, tümlələrdə islah yəni, e, ola bilər, oxşarlıq ola bilər, fərq ola bilər bəzi yıllərdə. Amma, şəhdə, şəhdə hamısı doğru deyib. Yəni təsvir etdiyi fərqli əməli imanın kamilliyindən oldu deyə öslə əməli imandan ayırır. Halbuki biz deyirik əməli iman iman dinlə demək, qəlblə təsdiqlə, əməllə göstərməkdir. Umur gözsüz biris ki bu. Əsasən təkfir cəmaatı bunu şey o da nəyə gedir? Əsasən nədən gəlir? Nədən? Qaş nədədir? Çünki qaydalar hər şey, qardaşlar, bu hamısı ayət qur'an vəsalar, nə bilim, namaz qılmayan vəsalar, hamısı qaydıdır bir O da 5 44 buna görədir? Yəni sizlə, qəndi kim araşdırır qardaşlar, onun başa düşüyüb, ancaq kim araşdırməyib, araşdırlandır, özəl görəcəklər. Göləcək, hələli, söhbət ətdən gedirəyə. Ət adil fikir məsələdir. Adil fikir məsələ. Bu neyələmək? Tohid-i Rububiyyə. Yəni, dəyir, namaz qılməyə hükmə o tohid-i Rububiyyə, ət Dağılır İslamda olub tohid-i əsma-i rəsbərdir. Yəni, tohid də rəsbət çatdırma məsələləri özü cəhalətdir. Yəni, əqildə qalıb bir qırağda, dəlif qalıb bir qırağda özü də təsadlar da çoxdur, Yəni, yani, o qardaşlar ki, olub-lər adam desin, lakin adam çoğun bəyinirmir belə məsələyə geçmək. Onu gör, gəlb görsən, deyil, adam, mən belə deyirəm. Deyirəm, deyirsən Ay, qardaşlar, bak, bu istiqamətdə, bak, belli şeylər sual verin şeylərə, qeyd Bir də, qardaşlar, ən münhüm məsələlərdən öz arozda olan münasibət. Yəni, aramızda böyülər var, görsən, çıxı var, böyülər hürmət bir müzi hürmət bir müzi belə söz-sövbətdən qasın. Əgər görsən ki, söz-sövbət neyə gedir, lazımdır. Lazımdır, yəni... E Yəni, birlik ixtilaqdan xeyirlidir. Yəni, siz şəkildə xeyirlidir? Hansı da dəvətə biz baxmalıyıq, hansı dəvətə xeyirlidir, onu eləymişsiniz. Hansı dəvətin məsləhətindədir? Olu bilər, məsələn, o şey sənə xoşuna gəlməsin. Olu Amma dəvətin xeyrinədir. Ona yoruba, bir arozda münasibət, hörmət. Əgər yəni, isəm, belə işçi olanda, cəmatın asılı deməlidir, bilərin nəşəyətini deməlidir. Bu, istiqamətlə getirsəz qədəşək, inşallah, elmi də bərəkətdə olacaq, inşallah, nəticəsi də olacaq. Həm özümüzdə işləyəcəyik, həm də dəvətdə. Aydın Ümumiyyətlə, də çox danışdım. Hə, mənəlisə, bir nəşəyətdir qədəşək, çox dağılacaq, cümkə doğrudan özü də görürsün ki, dəvətdə biraz problemlər var. Problemlər var. Bəzən görürsən, dəvət istifadə olunur. Öz maraqlarımızı dəvətin maraqlarından üstün saymamalıq, heç var. Ən birinci dəvətin maraqlar olmalıdır. Öz maraqın soru olmalıdır. Əgər sən öz maraqını dəvətin maraqından üstün edin, suhaflar qalqarsan, onda səndə xeyr olmayacaq. Bu dəvət də dünya, dünya, dünya Demirəm, dünya tərkələ, dünya lazımdır. Lakin, ahirət dünyada mühümdir. Çünki, dünya, ahirət əbədidir, cənnət əbədidir, ola ki, dünya nədəmin vəqqətidir. Ona görə, bizim əsas həmmimiz, bizim əsas qamiyəcə, ahirət olmalıdır. Lakin, o demə deyək, biz dünyayı tərkəliyəyik. Dünya elə, hamca ehtiyatdan, həddində, amma əsas qəstin olmalıdır ahirət. Dünya gələk, ahirətdən bizi aliməyəm. Ayələdək, nəfər qaytaram. Qardaşlar, niyyətin, niyyəti çalışın. Deyilən, heç keçdi, məsələn, mən bələ. Görürsən, bizdən otoranda məclisdə 5 nəfər sənə təhlifliyib. Görürsən, şeytan qıdırlayıb bu şey. Şeytan qıdırlayıb. Yəni, görür, bir dənə, bizdən ezri deyək. Gel, məsələn, Dubai-də bir çay qalır, gəl, mənə, ayin, ayin, öyrənir. O da dərhal çıxırlar internetə, dərs verir, şərh edir ki, İki də aynı, aynı şey, əlif bəy, tezə öyrən be, şərh edir, məsələn, bir yəni bunun görə deyirdi. Yəni adamın qəşli var, o adamın budur. Yani bu əslində toh ki kitabın o bablanı hamısını, fəşli hamısını vermiyə deyildir. O adamın budur. Ona görə və bu məsələdə niyyət, niyyət qardaşlar, niyyət, niyyəti xalif eləyin Allah üçün. Allah üçün olsa, orada hər şey olacaq. Allah, Allah dünyada verirəcək sənə. Və ki, Allah üçün olsa. Amma dünyaya olsa, ola bilər dünyanın qazanası, amma Allah ahirət üçün olunacaq. Ona görə, baya, qardaşlar, əsas bu olmalı bizdə və bir-birimizin anasını münasibət, böyük, ki, dəstərə baxmaq. Sonra tətilə gələndə də, hər tətilə gələndə də, hər nəfər, hər qardaşdır, 3-3 nəfər, bazında 500 nəfər y 3-3 nəfər, 3 ay müddətində, 2 ay müddətində götür, öyrət. Hə, ərvələ sən, Quran qımalı. Sən gedəndən sonra onlar 2-ci öyrətciyirəkətli cəmaatı. Lazımdır ki, kitap toluşlar eləmək, məsələn. Hadi Quran qımaya öyrətmək və ya hansı bir məsələyə öyrətmək. Müşadləyə ki, mən gedirəm, sən burada öyrətmək. Gələn görür ki, görür ki, sən altı 50 nəfər bilir. Ə, dəvət belə yay Sən müfti qoyucu ilə Lazım də öyrə şeylə. Lazım də öyrə. Aydın qəbəşdə. O, bu deyə qəbəşdən, siz deyəm, mən çox danışdım. Hə. Allah qalabcək şey faydalar da etsin. Allah qalabcək. Sələfin təhmində yolunda sabit etsin. Sələm aleykonaq. Bədə sələləri zəhəsə verin. Şəri yoxdur. Haa, o da mühəmdir.